І тут є, рахували ж, та ще й спасибі з спітнілими руками. Дуже видно зраділи. Самі підклали, нам шиєте, нічого не вийде. Раптом завершав Меляновський. Спокійно, зупинив його Маринич. Таке ваше заперечення передбачено. Зараз віримо, чи все тут? У нас же є заяв від громадян, яких обікрадено. Ви взяли їх із собою, Михайло Осиповичу? «А як же? При мені?» Він витяг з кишені кілька складених у двоє аркушів. Почав читати. «Цінності вкрадені на квартирі громадянина Ясноокого. Золотий перстень за гатом. Ось він гукнув Шурикян і відсунув бік перстень. «Золотий браслет чоловічий. Є?» «Золотий ланцюжок з кулоном. Є?» Все перечислене у списках виявилося на місці. І номери облігації, подані власниками, збіглися. Можемо їхати. Тепер уже слідчим доведуть справу до кінця. Промовив Маринич, коли заарештованих вивели. А в неділю в ліс, як домовилися, запитав Соломатин. А як же, слово ж дав на талці, засміявся Маринич. Тепер уже справді. Весело. Обличчя наймолодшого з інспекторів відділу лейтенанта Дончика сяло, як нова копійка. Маринич здогадався, що ідентифікація голосів підтвердила його здогад. А що? Полоцький дуже лаявся. Не те, що б тільки буркотів. Скільки знаю вашого Маринича, все в нього терміново вже давай, завтра буде пізно, як на пожежі, і завжди останній раз прошу. Дончик точно передав манеру розмови експерта науково-технічного відділу. Але я до нього з підходом. Невже ви, Аркадію Семеновичу, мені, вашому тескові, відмовите? похвалився дончик і поклав Мариничу на стіл висновки експертизи. Спасибі, Аркадію. А тепер катайте в першотравневий відділ, у них уночі вуличне пограбування. Михайло Йосипович уже там. Висновки експерта були категоричними. Голоси на обох представлених плівках безперечно належать одній і тій же людині. У двері постукали. Чотири рази через рівні інтервали. Так жартівливо закодовано стукав лише один чоловік. «Заходь, заходь, Костя!» – вукнув Маринич. «Найкращим людям моє полум'яне вітальничко!» Підтягнутий русьовий мужчина, одягнутий з вишуканою недбайливістю, характерною для першокласних модників, міцно потиснув руку. «Так тебе можна привітати з черговим успіхом?» «Коли не враховувати, що кучерявого важко поранили. так «Так-так, Шурикен розповідав мені, як їм зараз. Лікарі кажуть, що дуже а от тобі...» «Спасибі за допомогу». «А що справді допоміг?» «Я вчора все вгамле та допитувався, для якої справи Анатолій Івановичу це потрібно». А він не хотів казати. «Але тепер, коли злодії спіймано, ти сподіваєшся, уже можеш розкрити мені цей секрет?» «Звичайно, можу». Маринич витяг із шухляди той самий клаптик газети і поштову квитанцію. «Мені видалося, що ці два папірці – точніше оті записи на них, має дещо спільне. Дві цифри в обох записах збігаються, бачиш. Отож хотів дізнатися, чи записи зроблено одночасно. На квитанції штемпель від 3 липня і газета за той же день. Одним словом, допомігте мені здогадатися, що ті цифри означають шифр автоматичної камери схову, Злодії, хоча й напарники, й ніби приятелі, але, як у них ведеться, один одному не довіряють. Украдені цінності вони не ділили між собою, бо не знали справжньої вартості кожної речі, а оцінювати місцевих спеціалістів, звісно, не ризикували. Тому змушені були все разом. А щоб хтось один не виняв, таке в них практикується, то вирішили заховати під шифром де кожний набрав дві цифри, утеємничуючи їх від іншого. Хитренько мугикнув Короб, але ж у тих камерах речі зберігаються, наскільки я знаю, лише протягом кількох днів. А вони, як з'ясувалося, двічі перекладали їх і останній раз 3 липня.